Як він міг так просто про це говорити? «А подати дівчині рушник?» Грайливо, простягнула Ілона руку з ванни. Він одразу змінився на лиці. «Ти знаєш, що я цього не люблю?» «Що-що, а рушник дівчина може собі взяти сама». Підперезався і вийшов у коридор. «Ти йдеш чи ні?» «Так завжди». Але вона вилізла, витерлась і одягнулася. Іншому вона б цього не пробачила, а йому вляпалася по вуха. І цікаво, мам, ти когось любила зі своїх чоловіків по справжньому, чи ні? Трохи подумавши, Ілона вирішила натягнути поверх сукенки светер. Чи так у всіх хатах зимно, чи тільки у цій? У центрі підвалу стояв більярдний стіл, зелене сукно подекуди протерлося і мало на собі пропалені цигарками мітки. Кий, там де його найчастіше брали до рук, потемнів і втратив глянц. Кулі тулилися одна до одної неправильною кубкою і хотілося схопити цей кий і розтрощити цю кубку на окремі атоми і загнати ці атоми в лунки на віки вічні. Піти у ванну – чи спочатку поїсти, а може поспати. Від такої широти вибору замакітрилось у голові. Від харчів то а надмірне спання вкорочує життя. Марія подумала і вирішила прийняти ванну. Тверезе рішення, похвалила вона себе і встала. А сонце пхалося крізь грати, неначе йому було мало половини земної кулі наше воно поставило собі за мету освітити всі темні закутки планети і йшло на них в атаку зранку до ночі. За мільярди років це сонце знахабніло настільки, що лізло навіть туди, куди його не просили. Вони прийшли, коли сонячні рейки стали коротшими, повітря гарячішим, а її мрії про ванну майже нестерпними. Мрії про їжу і ліжко буваніли поки що на задньому плані. Вони прийшли вчасно. «Як ти тут?» – спитав він, беручи ки і торкаючись ним її підборіддя. «Які будуть побажання, зауваження? Говори, я уважно слухаю». Мав на собі махровий халат і капці на босу ногу. Значно повеселішав із того часу, як вона його бачила в останнє. Від учора Як мало треба людині для щастя А може ти хочеш вибачитися? Вчора ти поводилася не найкращим чином Наді мною не можна сміятися Кий почекав хвилю А тоді з розгону вдарив по кулях Білі розлетілися Червоне гойднулись Але лишилися на місці Дівча аж підскочило Сукенка на бретельках, Светер і шкіряне сабо. Трималося на відстані, Але очі захоплено стежили за всім, Щоб бувачого не пропустити. Тому, напевно, він її не чіпав. Людям подобається, коли ними захоплюються, І не подобається, коли над ними сміються. Ось і маємо результат. «Лялю, не стій стовпом, Винеси відро і принеси їсти». Мені здається, котя, що їй потрібна ванна. Дали один одному прізвиська і не відступали від них. Правильно, у таких справах краще замаскуватися, навіть від себе самих. Тобі потрібна ванна? Мовчить, отже, не потрібна. Лялю, я кому сказав. Дівча схопило відро і побігло на гору. Так не хотілося нічого пропускати, а доводиться. Він присів перед нею навпочепки. Його голос був тихий і заколисуючий. «Невже ти мене зовсім не ревнуєш? А я так бісився, коли бачу вас разом. Ну чому ти мовчиш? Ображаєшся? Як довго, по-твоєму, я мав терпіти твоє ставлення до мене? Ти подумала що я теж маю право ображатися. Сонце тупцювало на шпинках під самим вікном. Полудень. Підвальні стіни оббиті теплоізоляційним матеріалом, тому трохи зберігають прохолоду. Але не липневий полудень. На сходах затупотіли кроки. Він одразу випростався і заходився грати в більярд. Мовчки Удар йшов за ударом, паузи коротшили, темп наростав, Уже не мали значення якісь там правила гри, Як часто вони псують людям життя, Хоть і вигадані кимось правила, Як приємно порушувати їх, коли ти кий, І наскільки меншою стає приємність, Коли ти раптом опиняєшся на місці куль, І правила починають порушувати щодо тебе. Кулі перелякано розбігалися, Сліпо натикались одна на одну, Безцільно рикошетили, ховались у лунках І настала мить, коли стіл спорожнів Її ворог уперся долонями в зелене сукно Постояв хвилини стри Знову взяв кий і повернувся до неї Не варто було його нервувати Вони залишили підвал, коли сонячні струни видовжилися Повітря охололо до стерпних температур, мрія про ванну відійшла на другий план. Марія взяла пляшку з мінеральною водою і зробила ковток. Тепла. Що ж, вона перевернула пляшку над головою і вилила всю воду на себе. Як ті люди живуть у республіці Чад, сплило в пам'яті, але вона ніяк не могла пригадати, звідки ці слова. Біда підповзла ближче Старанно оминаючи плями світла на підлозі Ще зовсім недовго чекати Навіть могутні фортеці падали від облоги А що порівняно з ними людина? Павлад потягнувся всім тілом так Що хруснули суглоби Подивився з-під руки на сонце Вже вечір Цілий день за спиною Перший день, який він прожив небезцільно Хоча я не розумів своєї цілі. Але якщо чогось не розумієш, то це не означає, що його нема. Усміхнувся власним мудруванням, постояв і зітхнув. Знаєш, хто ти? Ти ненормальний».